ערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי עולה לירושלים. תוכלו, תוכלו, תוכלו, תוכלו, מיד אחר כך. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 רדיו קסם 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הכישור עם תמונת הרדיו להאזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. Like. כנסו עכשיו. רונית הבאה, מעדן וניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. שלום לכם, כאן אדם בנהיל, כאן אהרון מורד, וזה האורח שלי משה דוידסון, הגיטרה היא שלו. כן, שלום לכולם. שלום, משה. שמח להיות כאן. שמחים לארח אותך, ואנחנו נמשיך לדבר אחרי שנשמע את כל הקטע הזה שהוא הנושא של האלבום Back From Home. Back From There. משה דוידסון. אתם back אצלנו כאן במעדן ויניל, ואנחנו מארחים היום את משה דוידסון, שהוא גיטריסט ומורה לגיטרה, וגם אוסף תקליטים. כן, אנחנו, <אח> מה שנקרא, לא רק ששמרנו על כל התקליטים, שזה היה ההרצאות <אח> שלנו מהנעורים, אלא אפילו אפשר להגיד שהיא תתווסף, היא כל הזמן תתווסף לנו לאוסף, כי כל מי שרצה ככה לחלק תקליטים, אנחנו ישר אמרנו, תביא, תביא אלינו תביא, ואנחנו כן. נשמח מאוד. אז אלא, הקטע הראשון זה היה באמת Back From מתוך האלבום. וזה לא על ויניל, אבל אולי פעם. אולי זה יגיע לוויניל כן. באמת, בינתיים זה בכל המדיות, בספוטיפיי, באפל וכן הלאה. זה לא ]ו... יצא על, על, על דיסק, לא, לא כן, זה רק בסטרימינג. לא הוצאתי על דיסק, אני נמצא, נמצא בסטרימינג, אפילו לא נראה לי שיש לי צורב בבית. אבל מה שכן, באלבום הזה אני חזרתי למקורות שלי, כי אני במסגרת העבודה שלי כמוזיקאי, במסגרת כל מה שאני מופיע, כל מיני הרכבים מגוונים, עשיתי הרבה רוק ובלוז ועברית וצרפתית ואלף ואחד דברים, ומזרחית. ובעצם בארבעים הזה חזרתי לשורשים שלי משנות ה-70, שזה השורשים של הפרוגרסיב. ואם אנחנו עוברים, נע... כבר עכשיו... שזה בעצם הנושא של, של התוכנית היום, כי רוב מה שהבאת לכאן זה כן? פורק. למעשה, אני הבאתי דברים שיש לי תקליטים, אלבומים, שיש לי גם איזשהו סיפור לגביהם. אז נעבור כבר לתקליט הראשון. נעבור לפינק פלויד. יש לי סיפור עליו. נעבור לפינק פלויד, זה מתוך Atom heart mother? בדיוק. אנחנו בשנת 77, שהייתי בכיתה ח', פשוט התאהבנו בפינק פלויד. לא רוצה להיכנס עכשיו לכל הסיפור של ווטרס, אבל מאוד התאהבנו בפינק פלויד, ורצינו להכיר את כל התקליטים שלהם. אז ממש ראינו חבורה שכל אחד קנה תקליט אחר. מה היה הראשון של פינק פלויד שלך? זה היה הראשון, Atom heart mother, שזה ישר אחרי שקיבלתי את הפטפון לבר מצווה. ומתוכו אני רוצה להשמיע, דווקא מה, לא מהצד של היצירה, אלא מהצד של השירים, את סמר סיקסטי-אייד של ריק רייט, זיכרונו לברכה. ש... הקלידן. הקלידן, שהוא כתב שירים מופלאים בעיקר בשנים הראשונות של פינק פלויד, לפני שווטרס השתלט על הלהקה באופן מוחלט. טוב, אז אנחנו נשמע את פינק פלויד, מתוך הפטאפון השמאלי, ואם הוא יעשה לנו בעיות כמו בשבוע שעבר, יש לנו עוד פטאפון, לא צריך לדאוג. יש גיבוי. ננסה. Atom heart mother. פינק פלד הישן והטוב. לפני ש. לפני שבדיוק. Uh, ואנחנו עכשיו uh, ניפרד מ- Atom heart mother, כי יש לנו עוד הרבה מאוד uh, תקליטים לשמוע כאן היום. וכבר מונח לנו על הפטפון הימני, ג'ון אנדרסון. שאתם okay. זוכרים אותו מ-YES. בדיוק. הסולן של להקת YES. Uh, בסביבות שנת 75 להקת YES לקחה חופש מפעילות כלהקה, וכל אחד הוציא אלבום סולו. יש לי כאן שניים שהבאתי מהם. הבאת גם ריק ווייקמן? דווקא לא, אבל למרות שגם אותו אני מאוד אוהב. אבל אי אפשר להאמין איזה מעמד היה ללהקת יס באותה תקופה. אני מדבר שנת 77, 78. במקרה יצא לי לחוות הופעה שלהם בשנת 77. והייתי פחות או יותר, אחרי שחזרתי לארץ, היינו בטיול בארצות הברית, כשחזרתי לארץ, הייתי פחות או יותר מציג את עצמי, שלום, אני משה דוידסון, הייתי בהופעה של להקת יס. איפה הייתה ההופעה? במדיסון סקורייר גיידן, הייתה הופעה מדהימה. ובקיצור, אנשים היו חוקרים אותי, כי לא היה אינטרנט, היו חוקרים אותי איך היה? איך היה, מה איזה שירים נגנו, מה כל אחד לבש, אלף ואחד דברים, ואני עניתי בפה מלא והפכתי Uh, עכשיו לגבי התקליט הזה יש לי סיפור נחמד, הרי אנחנו היינו קונים... איך נקרא האלבום uh, של... האלבום נקרא אולי אסוף סן הילו, יש לו עטיפה מרהיבה. כן. Uh, שנפתחת, הוא גם שמור יחסית, החתולים לא שרטו אותו, <laughs> uh, ויש פה סיפור שלם, אבל הסיפור <laughs> האישי... עכשיו זאת עטיפה, בוא נסביר להם, למי שבעצם בוא, בוא, בוא תראה אותה, תראה <coughs> אותה למצלמה שם, כי זאת עטיפה שחייבים לראות אותה, זה בנוסח העטיפות שעשו פעם, שהיו מושקעות עד <coughs> עטיפות uh, שעל דאבל ספרד עם חוברת בפנים בנוסף לאינסרט, כן? זה, זה כמו האלבום של Rick Wakeman, Journey to the Center of נכון. the Earth, שאתה פותח את זה ויש לך שם חוברת נהדרת. נכון, למשקד. אם אתה זוכר, אז כל ההידור הזה היה רק בתקליטים תוצרת חוץ. בתקליטים תוצרת הארץ, אה, הדר ציום יישאר, היו מוציאים אותם במעטיפה אה, פשוטה. וזה היה, היינו לא קונים את התוצרת הארץ, שעלה משהו כמו פחות מ-20 לירות לדעתי. תוצרת חוץ עלי, אני זוכר, 65 לירות. אז יום אחד אני וחבר הלכנו לטייל, ופתאום הוא מצא שטר של 100 שקל, 100, 100 לירות, אני חושב שזה נקרא לירות, בזמנו. ליר. ואז הוא אמר, no, טוב, בוא נתחלק, אני אתחלק איתך חצי-חצי, ונראה כל אחד לקנות תקליט תוצרת חוץ. אז אני קניתי את אולי אסף סנהילו, והוא קנה את ליזרד שקינג קרמזון, שגם הבאתי אותו פה היום. וככה זה הסיפור שמאחורי התקליט הזה. ג'ון אנדרסון, אלבום סולו שהוא ניגב על רוב הכלים, והוא נחשב גם בקרב מעריצי הפרוג של ימינו לאלבום מופתי. יוני רוצה לומר משהו. כן, שאלה ומצהריים טובים. ג'ון אנדרסון, פתאום קפץ לי את ג'ון אנדרסון, כי בעצם אני מכיר אותו, את ג'ון אנדרסון. עם ונגליס, היה לו שיתוף פעולה מאוד גדול עם ונגליס, לדעתי יש להם תקליט שלהם, ג'ון אנגליס. כן, היה להם גם להיט גדול, ויש לו קול מדהים. מחקה אצלי בבית, היה להם להיט גדול, You Here Me Now, נכון, אגב, הוא שר גם באחד המופעים שלו ברוטרדם, בהולנד, בשנות ה-80. שיהיה בריא, ג'ון אנדרסון עדיין חי. הכינוי שלו נפוליאום, כי הוא קטנצ'יק והוא מנהיג את הלהקה. אז אנחנו נשמע עכשיו את ג'ון אנדרסון, זה בעצם שני קטעים שהם משתלבים. כן, משה? כן, כן. אז תציג אותם. אוקיי, אז הקטע הראשון נקרא, רק שנייה, אני צריך לראות. הקטע הראשון נקרא Meeting, Garton of Gata, Sound Out the Gallian. זאת כמו המוזיקה, גם השמות, אנדרסון היה חייב להיות יותר מאחרים. בדיוק. טוב. איתי עושים ככה דגימות, כי הקצ... שיהיו בריאים. הקטעים קצת ארוכים כשבפרוגרסים. כן, כן, נשאיר את זה קצת ברקע. אה, אגב, זה צ... דבר שצריך לה... להיאמר. אה, הפרוג אחראי בעצם לפאנק, כי הפאנק נולד בתור גועל נפש. אנטיתזה. לחבר'ה נמאס מה... מהפומפ. אין סרקומסטנס, כמו שאומרים, מההוד וההדר והנפיחות. מהאורך של הקטעים, כן. הם הלכו לצד האחר לגמרי. היית פעם בקטע של פאנק? New Wave. קודם פאנק, אחר כך New Wave. פחות, אבל כמובן שהייתי מודע לזה שזה קרה. אני זוכר את כל הכתבות עוד לפני ששמעתי את הדברים במלודי מקר וברולינג סטון, שבישרו את הסקס פסוז, למשל, של הלהקה הראשונה שהיא הצליחה. יש שם דברים טובים, בראי הזמן. ואני יכול ליהנות מכל העולמות, אני לא פנאטי לשום כיוון. וגם מבחינת מה שאני מנגן, וגם מבחינת מה שאני מאזין, אני ממש מגוון. ואני מקבל את ההגדרה של דיוק אלינגטון. דיוק אלינגטון אמר, יש שני סוגים של מוזיקה, מוזיקה טובה ומוזיקה רעה. אז זאת אומרת, איך שאני מבין את זה, שאפשר להתחבר, בכל תחום אפשר למצוא דברים שאתה אוהב, ובכל תחום, גם אם הכותרת היא טובה, זה תלוי לא איך זה נעשה, ולא עכשיו אנחנו נעצור רגע עם המוזיקה, נדבר קצת עליך, אתה גם מורה למוזיקה. כן, גם מלמד גיטרה ובאס ומוזיקה, וגם מנגן גיטרה ובאס בכל מיני הרכבים והופעות. התחלתי בגיל שש, אפילו קצת לפני, גרתי בארצות הברית בבפלו ניו יורק, ואני זוכר שעמד שם איזה בחור היפי, ישב בכיכר, כמו ממש... בסרטים וניגן וניג, ושר את, הוא היה דומה לג'ורג' ארינסון גם, ואני הייתי מעריץ של הביטלס כבר אז. והוא ניגן את וואל מהגיטרה ג'נטלי וויפס. ואני כל כך התלהבתי, שלחתי להורים ולא עזבתי אותם עד שהם קנו לי גיטרה mm -hmm. קלאסית קטנה כזאת, וניגנתי עליה במשך שנים כמה אקורדים בודדים. ואחר כך כבר uh, למדתי לנגן באשקלון כשעלינו לארץ. ונשארתי עם זה בתיכון, כבר uh, הופעתי בלהקת אירועים. אחר כך צבא הייתי קרבי, אז לא ניגנתי בצבא, אבל אחרי הצבא ישר התחלתי להיות נגן באס ונגן גיטרה, כל מיני אומנים והרכבים, ועד היום אני עושה את זה ומלמד גם את שני הכלים. יש לך העדפה? באס ויטרה? לא. בשנים האחרונות יוצא שאני ביקר בסיסטים לייזר לויד, שאני כבר כמעט 13 שנה מנגן איתו בהופעות, הוא גיטריסט פנומל, ואני מנגן איתו מנגן גיטרה באס, ובהרכבים אחרים שאני עובד כרגע, אני גיטריסט. אז יש הרכב שראינו, אמנם אתה לא היית שם באות, באותו מופע, ההרכב הצרפתי. אה, כן, אוקיי, הייתם, כן. וזה באמת שונה מהמוזיקה שאנחנו שומעים פה בינתיים, כרגע. שונה ואיך לגמרי. ואיך אתה, אתה מוצא את עצמך ב, בהרכב כזה, שם, אני, שם אני יותר נגן מלווה, אבל אני מתחבר גם למוזיקה הצרפתית, יש שירים יפים. את כל זה, אני עוד, uh, יצא לי איכשהו סגירת מעגל, כי בעצם את הצרפתית אני ניגנתי בלהקת האירועים הזאת שהייתה בתיכון, שם ניגנו הכל. מה שלא תגידו, ניגנו גן שם. אז חלק גדול מהשירים הצרפתיים האלה, התוודעתי עליהם בגיל צעיר יותר, ושם מי שמוביל את זה זה אלי חדד וסוניה ג'קוב, ואני כן. יותר מדען מלווה. יש הרכבים שאני יותר בפרונט, שאני uh, גם שר יותר, ו... Uh, אתה מופיע עכשיו? Uh, כן, כן. עם איזה הרכב. אוקיי. מופיע עם בלייזר לויד, מופיע עם להקת שיפקה. אחמד דורי בן זאב, לפני כמה ימים עשינו מופעה, ובקרוב יהיה גם מופע נוסף. מופיע עם ההרכב של הצרפתית שנקרא מפריז באהבה. וגם אנחנו מחדשים עכשיו את הקשר שלנו עם הגיטריסט אלון אדלר, אלי חדד ואני, מה שהיה פעם להקת בושם, אנחנו חוזרים לנגן איתו, יש לנו הופעה ב-10 לשמיני לפני yep. זה אנחנו נהיה ב-6.08, yeah. נהיה בפרוק בשוק עם צ'יפקה, ב-17.08, אני אהיה עם לייזר לויד בנוקטרום בירושלים, זה מה שאני זוכר ככה, פלי להסתכל ביומן. <laughs> אז אני מקווה שרשמתם את כל התאריכים האלה, כי היומן לא נמצא כאן. אני מקווה לראות אתכם. וחוץ מזה יש לכם את ההקלטה של התוכנית, אתם תמיד יכולים לשמוע ולבחור את המופע שאתם רוצים להגיע אליו. ועכשיו אנחנו חוזרים uh, לשם שעלה קודם, קינג קרימזון. כן. במסגרת המאה שקל האלה, אז uh, גם קנינו את החבר אורי מחול, uh, שהוא עדיין mm -hmm. סאונדמן, הוא עדיין uh, עובד בסאונד uh, והמשיך עם הכיוון הזה. הוא קנה את ליזרד של קינג קרימזון, אנחנו נשמע את הקטע הפותח שנקרא סרקיס, קטע גאוני לכל הדעות. הנה קינג קרימזון, ולא in the court of the קרימזון קינג, כי... אפשר גם לגוון לפעמים. יש להם הרבה אלבומים מעולים. ואנחנו מתעלמים לרגע מרוברט פריפ. תודה ליוני שניקט את התקליט, כי הוא היה ממש... כן, כשהתקליט הגיע, אמר לנו משה, אבל זה שרות. יוני אמר, אין שרות. תכף נטפל בזה, ואכן טופל. כל הכבוד. I lost a empty cage, spoke to the bee box glove, which will tonight turn. Push me down, I slide to the arena, megaphodium fanfare. In his cloak of whites, throw the ring mask, stop bidding me join the parade. I'm a clown, I am a TV-making bandsman, don't clap <laughs> Seal, a slinky seal, circus policeman, bareback ladies and fish Strong men by his feet, plate-spinning, slates man, acrobatically juggling It's as tame as go quiet, the tumblers nest, the mirror stop turning ‫ההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, האלבום קצת חרוך מרוב שימוש. כן, אנחנו נסלח... סימן שאבנו אותו. כן, אנחנו נוריד אותו לאט-לאט ובנימוס, ותודה רבה לקינג קרימזון ולסרקפס. בוא נחזור לעוד קטע מתוך האלבום שלך. אוקיי, okay, בשמחה. ונזכיר שהאלבום נקרא Back From There, ואתם יכולים להאזין לו איפה שאתם רוצים, מספוטיפיי והלאה. כן. Okay. אה, זה נקרא Lady Red, אין קשר mm -hmm. לקריס דה ברג. אין קשר mm -hmm. לקינג קרימזון גם, yeah. לא חוץ מהצבע. אה, <ח> <Lady> <ח> Red... יש להם אלבום שנקרא Red. נכון, okay. נכון. ה Red זה בעצם כינוי ש... שאני הדבקתי לגיטרה האדומה שלי, האהובה. Mm -hmm. יש לי גיטרה נפח כזאת אדומה. וזה קטע אינסטרומנטלי, שבו אירחתי כמה מוזיקאים, את סוניה ג'ייקוב. שאתה ש... מנגן איתה במופע הצרפתי. היא מנגנת פה בסקסופון, הבת שלי טליה מנגנת בקלידים, טליה דוידסון כמובן, וגם עידן גרין בתופים. אז זה הקטע ליידי רד. ליידי רד, משה דוידסון, מוביל. Here. טקסופונס של סוניה ג'ייקו, בגיטרה של משה דוידסון, שנמצא איתנו כאן במעדן ויניל. ויש שאלה שאני חייב לשאול אותך, מה קרה לשפם? נגיד <laughs> את האמת? רק. השפם הזה, פשוט פעם איתך התגלחתי ובטעות הורדתי חתיכה ממנו, אז... אמרת נמשיך. אז לא, לא, לא הייתה ברירה. לא יכולתי להישאר עם שלושת רבי שפם, זה לא היה מתקבל באהדה. אתה יודע זה... שהפעם הראשונה שראינו אותך בלי שפם, לקח לנו איזה שתי שניות לזהות אותך? זה עניין של נסיבתיות, כי רוב חיי הייתי ללא שפם. ותקופה קצרה הייתי עם זקן, ואחר כך הפך לשפם. היתרון שזה גודל מאוד מהר, אז אני לא יכול להתחייב שלא יצוץ שפם מחדש. אוקיי. Okay. רגע, לפני זה, אם אנחנו כבר עוסקים בשפם, זוכרים אותך עם השפם בהרכב שנקרא After Midnight, למדת שאתה מקים עכשיו הרכב חדש. חבר'ה, אנחנו מחפשים שם. מחפשים שם, בדיוק, ככה שאתם מוזמנים לפנות. או למשה דוידזון בפייסבוק שלו, או אלינו, בלייטון קום, ברדיו קסם, כל הצעה תיבדק ותישקל ברצינות. זה בעצם הרכב שזה גלגול של להקת בושם המיתולוגית, הייתה להקת קוורים שנוסדה על ידי יוצא להקת בנזין בשנות ה-80 שנקראה בושם, נקראנו בשלב מסוים מונשיין. אחר כך צ'ונק בלוז, אחר כך אף ת'מידניט, עכשיו אנחנו מחפשים שם חדש לפתוח דף חדש. סולר. סולר, או, וואו, לא רע, לא רע. אוי, הנה אהרון, אתה אלוף אני רואה. כן, לפעמים זה יוצא. אנחנו חוזרים לתקליטים שמשה אביבו הביא הרבה. כן. אז אנחנו עם סטיב הילץ'. סטיב הילץ', גיטריסט גדול, שניגן הרבה עם להקת גונג וגם לבד, כאן זה מתוך אלבום סולו, הם בהחלט השפיעו באלבום הזה, וזה קטע שהוא מבצע את "Hurdey-Gurdey Man" של דונובן. "Hurdey-Gurdey Man" של דונובן, סטיב הילג'. ואגב, מי שמנגנת פה uh, ב-Hurdey-Gurdey, שזה כלי עתיק, של... Uh, uh, קוראים לה סוניה מלקין, והיא כותבת את זה כמו שסוניה שלנו כותבת את זה, S-O-N-J-A. יפה, הנה קשרנו את זה. במקרה ראיתי ל... את זה. קשרנו את זה לקטע הקודם. זה מה שיפה בתוכנית. בדיוק אתם מדברים על סוניה ואני רואה פה כתוב Take a peek To find that I was by the sea Gazing with tranquility T'was then when the hurdy-gurdy man Came singing songs of love Then when the hurdy-gurdy man Came singing songs of love אז תוכנית שהיא בעצם פורג, והיה לנו את ג'ון אנדרסון, והיה לנו את רוברט פריפ, והיה לנו קינג קרימזון. חייבים ג'נסיס. בדיוק, הגעתי לקטע הזה, כן, מה חסר לכם? ג'נסיס, מה אפשר? אז אני אוהב את כל האלבומים שלהם, באמת, אבל הבאתי שיש עליו סיפור קטן. האלבום הזה נקרא And then there was three, לאט לאט הלהקה הזאת הצטמצמה בגודל וזה היה בדיוק אחרי שהגיטריסט סטיב האקט עזב. אני, אני חושב, הראשון בארץ שיעלו את התקליט הזה וזה יצא בפוקס, בן דוד שלי הגיע לביקור מארצות הברית ובשדה תעופה הוא היום יצא אלבום של ג'נסיס And then there were three אז הוא פשוט קנה אותו לפני שהוא למטוס. ואז הביא לי אותו, ואני זוכר שהיה לי אותו לפני שהוא שמע בתוכניות eh, קצת אחרת ורוג פלוס ששם היו מתעדכנים. צריך להבין שפעם לא היה אינטרנט ולא היה ספוטיפיי ולא היה יוטיוב, והכל היה, היית צריך ממש פיזית. לכן eh, זה היה לוקח קצת זמן עד שתקליטים היו מגיעים לארץ. ונציין שזה בעצם האלבום שבו פיל קולינס עבר מעמדת המתופף. נקודה לעמדת המתופף, אבל גם הסולן. כן, זה קרה קצת קודם. כן. קצת קודם זה היה באלבום, איך זה נקרא, לא זוכר, אבל אשתי עכשיו שומעת את התוכנית, ובטח כועסת עליי שאני לא זוכר איך נקרא האלבום הזה. לא נורא. צ'וק אור הטל, צ'וק הוא עבר בעצם, שזה מ-276? 76, זאת אומרת, פיטה גברל עזב ב-75. נכון. משהו לזה, כן, נכון. וגם <שזה> אחד and מה... Then <scenes> and then there were four. בדיוק, And then there were three. <scenes> and את הקטע Burning Group שהוא הקטע הכי מורכב פה באלבום. Genesis, Burning Group, פיל קולינס, הסולן, ופיטר גייגריל אומר, נו טוב, הייתי צריך לעזוב אין מה לעשות. יכול להיות שזה הסוף של הקטע הקודם, יכול להיות שזאת ההתחלה של הקטע הזה, אז המיר הכי מנה לנו יופי. הנה. לפעמים אין ברירה, מוזיקה נהדרת, אבל התקליט הוא קצת אה, בעייתי. משומש. אז אוהב. אנחנו נתנצל בפני פיל קולינס והחבר'ה. וננקה את המחט גם. כן. אה, יוני, אתה יודע לנקות מחט עם איזושהי שיטה שלא קשורה ב... כי המברשת הזאת מנקה יופי תקליטים. לא, זה לא מברשת, יש מברשות למחט גדולות. יש, <מימום> אני יודע, היה לי כזה דבר. אפשר עם זה גם לנקות מחט. <אז> <מחת> לא, לא, <מחת> זה... <com> <אח> <אח> אני חושב <מחת> שזה מסכן את המחט. תסתבר שם <שמה> קצת אני חושב שהשיטה הכי טובה לנקות מחט זה לעשות פו. פו זה גם עובד. זה אחת השיטות, אבל עוד פעם, הפו היא... אנשים זה הם קראו כפוי, כפוי בדיוק. לא את החלקים הקטנים. חבורה של אנשים שפשוט עשו פוי. היום יש, אתה יודע, כל האודיופילים, היום יש לך אני חושב שיש אבק על המחט. או עם האצבע ככה, אה? לא, זה מסוכן עם האצבע. אם אתה מפספס, אתה מוציא אותה מהמקור. הייתה לי פעם מברשת. שיטת האצבע מוכרת. הייתה לי מברשת שבחריץ למעלה נכנסה המברשת למחט, אז היית צריך לשלוף אותה בעדינות. אבל אין לי אותה עכשיו. אין ספק שתקליטים זה השקעה. תגידי, תזכיר לי, אני אביא לך בתוכנית הבאה. יש לי כמה וכמה בבית, זורקים. יפה. אין ספק שתקליטים זה השמיעה האולטימטיבית של מוזיקה. אין ספק בכלל, ועטיפה. תשמע, זו הייתה חוויה בזמנו. כמו שאמרת, לא היה אז אינטרנט, לא היה שום דבר. הבילוי העיקרי היה בשביל מוזיקה להיפגש בחנויות תקליטים ולשבת שם, לא יודע שעות, אבל לשבת ולפשפש. לשמוע, אתה גם היית יכול לשים הקסם, כמו שנקרא. אבל אתה לא מתגעגע, כי יש לך את התקליטים. זאת אומרת, אין כאן געגוע של, אה, אני מת לחזור לחנויות התקליטים. יש לי פעם בבית. זה לא מתגעגע. יש געגוע נחמד למשמעות שהייתה אז, ולמקום שזה מילה בחיינו, אבל אנחנו בכללי מתקדמים קדימה, עושים מוזיקה. יש גם הרבה מה ליהנות היום, שאפשר בעצם לשמוע כל מה שרוצים. זה גם איזשהו יתרון שבעצמנו לא... תגיד, יש לך איזה שאיפה... להוציא את המוזיקה שלך גם על ויניל, או שזה סיפור יקר זה, מדי ומורכב זה מדי. זה לא כזה מורכב לדעתי, זה עניין של, אתה יכול לשלם כמה מאות שקלים ולקבל כמה תקליטים. אה, אולי אני אעשה את זה. לא הוצאתי, יש לי אלבום קודם גם כן שלא הוצאתי על ויינל. אה, יכול להיות שיום אחד אני אגיע לזה. אז אה. יכול להיות שיום אחד אתה תגיע לפה לתוכנית ותביא לנו את התקליטים, תגיד, הנה, זה בשבילכם, עם חתימה שלי. ווא. מוקדש, מוקדש, מוקדש למעדן ויניל. בהחלט, מגיע לכם, מגיע לכם מכל ה... ומשה, אגב, אמרת ממשרים קדימה, אבל היום עדיין, בשמחתי לפחות, החנויות התקליטים כן פורחות, והדבר הזה כן... והדיסק נעלם לגמרי. הדיסק ברור שנעלם, כי הסטילמינג הרב אותו. דיסק חזר, עדיין לא בכמויות שבהן נמכרים תקליטים. יש סטרימינג, שזה מה שזה לעשות זה כרגע זה, זה אבל אני... אחרי זה תקליטים, אחרי זה דיסקים, ואפילו קלטות. קלטות, קלטות נכון. יש לי, דיסק אני מוכרח להגיד שזה הפורמט שהכי פחות מדבר עליו, למרות שיש לי די הרבה דיסקים, אבל <אז> <אז> משהו שם לא, לא עובד. בוא נחזור כן. לאלבום שלך. אני אשמח, הקטע ו... הזה נקרא תציג? Age <אז> of New Hope. <אז> שבו אני מארח את החלילן המדהים מתן קליין, דרך אגב יש לנו עוד הרכב שלא סיפרתי עליו שאנחנו עושים ג'טרו טול, ג'טרו טול טריביוט. יפה. הוא על uh, תקן איין אנדסון מהחלילן. מה חילקנו את האיין אנדסון לחלילן בנפרד. נשאר? ירון אמיתי, אם אתם מכירים אותו, הוא חבר ושכן ואומן uh, יוצר בפני עצמו והוא שר ומנגן אקוסטית. ומתן קליין מנגן חליל, ואני מקווה שעוד יהיו הופעות גם של ההרכב הזה. יפה, איך הוא נקרא הרכב? נקרא Just Rotel Tribute. That Rotel Tribute. אבל הכינוי שלו זה Just Rotel Sביח, כי כולנו אוהבים סביח, ואני גר ליד הסביח הכי טוב ברמת גן. טוב, אז גילינו עוד עובדה שלא ידענו על משה דוידזון, הוא מנגן ואוכל סביח. Age of New Hope. ואני בטוח שנהנה גם מזה, כפי שאהבנו את mm -hmm. שני הקטעים הקודמים. זה של... תקווה, מה שנקרא. כן. של דוידסון, ותראו איך, איך הזמן עף כשנהנים פה באולפן עם המוזיקה. נהנים מאוד. גם אנחנו. טוב, אנחנו הגענו בעצם לסוף התוכנית ולקטע האחרון שבחרת, וזו להקה של אחים יהודים נחמדים וטובים, האחים שולמן. כן, כן. לא שולמנים של העצמאים לא, האלה, לא. שולמנים של המוסיקה. שולמנים של הפרוגרסיב, באמת להקה מדהימה שכולם מנגנים על הרבה כלים. ג'נטל ג'יינט. ענק עדין. שהתפתחה ש... מסיימון דופרי, נכון, עם The Big Voice. נכון, היה להם להעיד בסוף שנות ה-60, קיץ, <laughs> שגם יש גרסה בעברית שנקמדה את הטרקטור. נכון. אבל פה זה מתוך אלבום בהופעה שנקרא Playing the Fool, ועם כל דבר מלבד שוטה. זאת אומרת, הם, הם, הם אוסף של מוזיקאים גאונים שכל אחד מנגן על כמה כלים, וביחד הם יוצרים חוויה מטורפת של ג'נטל ג'יינט. אז הנה, פרי-הנד, מתוך אלבום לייב של ג'נטל ג'יינט, וכשנפעיל אותו אז הוא ינגן, כן? רגע. זה מרוב שניקינו את המחט. את... לא, זה המחט בפטוון השני. אה, אוקיי. אבל הנה זה בא. Gentle giant, free hand. אני okay. חושב שאתם מכירים את הקטע הזה. כן. Okay. אם אתם אוהבים טרוק. כל דבר טוב מגיע לסיומו, אין מה לעשות. זה הזמן להיפרד. תודה רבה למשה דוידסון, שהיה רבה, כאן עם מוזיקה מצוינת, שלו ושל אחרים. תודה רבה ממש, היה תענוג. ותודה לאהרון, תודה לאמירה, תודה ליוני, ותודה לרובי, שגם היה איתנו פה. אמרת את הכל, <laughs> אז אני אוסיף. תודה רבה. ליוני בגן שהיום היה הטכנאי שלנו. תודה רבה לאמירה שהיא תמיד המפיקה שלנו. תודה רבה לכם שאתם איתנו ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. נקווה שגם בשבוע הבא יהיה לנו מעדן ויניל טוב. מה זאת אומרת נקווה? ברור שיהיה לנו מעדן ויניל טוב, איך אפשר שלא עם uh, תקליטים. זהו, שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות ומוזיקה טובה, זה מה שחשוב. ביי. Repressed with your hair, repressed Oh, don't you really think of a soul like that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 Magic, magic, magic, magic. אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. כאן רשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים שלום רב, כאן עוד אליה זימור. נזק מפגיעת רקטות באצבע הגליל.